פרק ז. כה הראה אני, אדוני אלוהים, והנה יוצר גובי בתחילת עלות הלקש, והנה לקש אחר גזי המלך, והיה עם כלה לאכול את עשב הארץ, ואומר, אדוני אלוהים, סלח נא, מי יקום יעקב, כי הוא. ניחם אדוני על זאת, לא תהיה, אמר אדוני. כה הראהני אדוני אלוהים, והנה קורא לריב באש אדוני אלוהים, ותאכל את תהום רבה, ואכלה את החלק. ואומר, אדוני אלוהים, חדל נא, מי יקום יעקב, כי קטון הוא. ניחם אדוני על זאת, גם היא לא תהיה, אמר אדוני אלוהים. כה הראהני, והנה אדוני ניצב על חומת ענך, ובידו אנח. ויאמר אדוני אלי, מה אתה רואה, עמוס? ואומר, אנח. ויאמר אדוני, הנני שם אנח בקרב עמי ישראל, לא אוסיף עוד עבור לו. ונשמו במות ישחק, ומקדשי ישראל יחרבו. וקמתי על בית ירבעם בחרב. וישלח אמציה כהן בית אל, אל ירבעם, מלך ישראל, לאמור, קשר עליך עמוס בקרב בית ישראל, לא תוכל הארץ להכיל את כל דבריו. כי כה אמר עמוס, בחרב ימות ירבעם, וישראל גלו יגלה מעל אדמתו. ויאמר אמציה אל עמוס, חוזה, לך ברך לך אל ארץ יהודה. ואכל שם לחם, ושם תנבא. ובית אל לא תוסיף עוד להנבא, כי מקדש מלך הוא, ובית ממלכה הוא. ויען עמוס ויאמר אל אמציה, לא נביא אנוכי, ולא בן נביא אנוכי, כי בוקר אנוכי, ובולס שקמים. ויקחני אדוני מאחרי הצאן, ויאמר אלי אדוני, לך הנבא אל עמי ישראל. ועתה שמע, דבר אדוני, אתה אומר, לא תנאוה על ישראל, ולא תטיף על בית ישחק. לכן, כה אמר אדוני, אשתך בעיר תזנה, ובניך ובנותיך בחרב ייפולו, ואדמתך בחבל תחולק, ועתה על אדמה טמאה תמות, וישראל גלו יגלה מעל אדמתו.